Те, що детальні пояснення зайві. На жаль, прикмети вказують, що моя теорія циклічності почала загрозливо порушуватися, бо терор стає перманентним. Як колись революція за теорією Льва Троцького. І вже ніхто і не знає, чия черга настане завтра, над ким ударить дзвін. Над нами подзвін ще не лунав, хоч жили ми, як у клітці. Паталашка розорював усі дослідні поля і засівав пшеницю і кукурудзою для поставок. Теорія у нього була проста. Нащо да, ж вам аж цілі поля? Проводьте свої досліди на маленьких діляночках. Наука себе покаже». Мадам-чериця визирювала кожен наш порух, і доповідала своєму високоідейному мужу, а також столичному шефу, до якого щомісяця їздила з науковою інформацією про коксагіз. Я ненавидів цю тяжку неписьменну жінку з риб'ячим животом, який вона гордо випинала перед кожним, так ніби мірилася розпанахати тебе навпіл. Як поживає ваш коксагиз нінель Пилипівно, а вдаючи серйозну зацікавленість, питав я. Чи не спробувати б вам замість торфоперегнійних горшечків торфоперегнійні макіторки? Таке і скажете, Микола Федоровичу, наука ж приймає тільки горшечки, макіторок вона не приймає. Наука штука серйозна. Я про це не подумав. А чому б вам, Нінель Пилипівно, озброївшись наукою, не взятися за манну крупу? Так манка ж у нас не росте, а кажуть, її завозять аж з самої Індії. З Індії? А не з острова Цейлон? Ох, ви же не смішник, Микола Федорович, хіба ж острів? Може нестачити манки для всіх радянських дітей? Іншим разом я підкидав їй ідею щодо вирощення Саго. Вона і тут виказувала дике невігластво, пояснюючи, що і Саго в нас не росте, а завозять його з Єгипту. Здається, цю наукову співробітницю можна було розпитувати, як росте пшено або перлова крупа, і все це сприймалося б нею цілком серйозно. І з такими людьми треба було жити. Коли закінчилася війна, я вважав, що можу легко зітхнути, бо пережив усіх своїх катів, тепер озирнувся а їх довкола стільки, що чорніє в очах. Кати і прокурори не вмирають, зло в світі не знищеме так само, як матерія Добрих утискують, переслідують, ганяють, знущають, знищують, а злі зостаються на своїх місцях і творять чорну справу Коли я їхав складати останню зимову сесію, професор Черкас попросив мене побувати в Києві, давши доручення на кафедру ґрунтознавства Сільгосп Академії Зимовий день короткий, поки я таліпався приміським поїздом з Білої церкви, стемніло. Холодний Київ зустрів непрошеного гостя негостинно. місць у готелях не було ні в Україні, ні в Ленінградському, ні в театральному. Згоря я вирішив хоч добряче повечеряти в ресторані театрального, випив чарку, з'їв солянку і котлету по-київськи, а коли вийшов одягатися, то побачив – Климушняка, того самого борця за ідейною чистоту науки, культури і взагалі всього сущого, який курував судилищем над професором Черкасом та і мною заодно. Климушняк був з двома партійними дамами, мабуть привіз їх з Нижньодніпровська на чергову ідеологічну нараду або на так званий республіканський актив. Я належав до запеклого пасиву, тому не став мозолити очі Климушняку і його дамам, відійшов у бік». Клемушняк дав швейцарові номерки, той метнувся до вішалок, вихопив чоловіче пальто з товстого синього ратину, тоді чорне й сіре жіночі пальте з чорнобурками і на виставлених поперед себе руках урочисто поніс одяг до вельможних клієнтів. Першими одягати годилися дам, але тут уважила не стать, а посада. Дами підмальовували губи перед настінним дзеркалом, а климушняк уже наставив поза спиною руки, готуючись першим, як належало за рангом здійснити облачення. Швейцар спритно вставив климушняка в його синій ратин, тоді так само вміло огорнув дам чорнобурками, вихопивши звідкись. Віночук делікатно зняв ним з одягу поважних відвідувачів